Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FUNSACAST, o seu podcast. Bom olá a todos. Aqui quem fala é o Povo. Estamos aqui para mais um FunsaCast, o seu podcast na calada da noite preta, ouvindo uma chuva com fai. Não sei se vocês conseguem ouvir. Estou meio com a voz baixa aqui na calada da noite preta. <risos> Lembrei da música agora. ó oh. Cala da noite preta, noite preta É trilha da novela Vamp, se não me engano Quem canta, acho que é... Eu lembrei, é Vange Leonel Pelo nome deve ser uma sapatona Não sei se está entre nós Se churrascou Enfiou o rabo <risos> e encheu de droga Eu não sei da vida Dessa pessoa Eu posso estar falando de alguma asneira. Enfim, quem sabe Fale aí, se não sabe Não fale aí o podcast ainda é seu Eu não churrasquei podcast ainda Peço desde já que deem aquele like Deem aquela força Deem um apoio Aqui ao FunsaCast Estou nos feeds agregadores Estou no Facebook, estou no Bigtal.tv. Também tenho um blog Esqueci de falar do blog Fusabeta.blogspot.com Fusabeta sem o cedilha E é isso aí minha gente Eu resolvi Gravar desse jeito, tá é Meio difícil gravar podcast, tá faltando Tempo e o tempo que eu tenho eu Acabo jogando Fazendo alguma coisa por fora Assim, e fica muito complicado Gravar esse fim de ano, tá muito corrido Pra mim, cara Tá muito difícil gravar, mas eu ainda não churrasquei podcast não, ainda não, ainda não. E eu espero que, sei lá, <risos> eu pensei um método assim para gravar, vou fazer um negócio, um, uma coisa assim, tipo, eu vou gravar pequenos blocos e juntar tudo e vai ficar um especial aí, não sei se vai dar um, um ou dois... É, blocos grandes de podcast, acho que uma hora já vai dar mas eu tô gravando aqui com fai de boa na lagoa meio com a voz baixa aqui e tentando não gritar muito e vai ser pauta livre pauta livre, pauta livre. eu não fiz pauta nenhuma eu vou falando coisas aqui da minha cabeça Aqui, até porque eu tô de saco cheio, de saco cheio mesmo <risos> de, A gente chega esse ano, cara, fica de saco cheio de todas as coisas Todas as coisas E vamos lá gravar aqui o que interessa O que que aconteceu essa última semana aí? Ah, teve o podcast polêmico Podcast lá do GadoCast, lá do Knut lá com o sobre raças O Transmig falando, tentando argumentar todos os estudos, passar todos os estudos que tem sobre as raças humanas. E o te gritando, chamando ele de racista. Eu não ouvi esse podcast. Eu tô falando com base no que falaram. E eu soltei um peido aqui. <risos> Falar de Knot sai o peido, eu não sei porquê. <risos> é, é fato que tem, claro que tem os estudos... cada raça humana é diferente, tem sua diferença, do branco, negro, amarelo, diferença do no crânio, não é só da pele, no crânio, no biotipo, por exemplo, os brancos têm braços maiores, um tronco maior assim e tal, que é bom para natação. Assim como os negros têm pernas maiores, que são bons no atletismo. Cada raça tem sua peculiaridade e Acima de tudo, a gente não é 100% branco, não é 100% negro, não é 100% amarelo, não é 100% eles, eles. Toda essa guerra... É, e esse podcast do te que mostrou que a narrativa foi feita perfeitamente, foi aplicada perfeitamente. É, se você discutir uma coisa dessa, um assunto científico, um assunto interessante... Aí você, eles vão falar que você é racista, vai gritar com você, vai querer te vencer no grito. Não nos argumentos, porque não tem argumentação. Pior que o Beta Pobre veio, foi meio que... <risos> colocado só pra concordar com ele, cara. Eu não acho o Beta Pobre a pessoa ruim, não. Ele... A pessoa esforçada aí. Só tá lá de meio que de... botes Porque é, é tipo... O que o Knut... quis fazer com chimpa tá fazendo com beta pobre não sei mas eu, a minha visão é essa e pegou mal porque noite até parece que até apanhou da mãe a mãe ficou brava porque tava gritando que nem louco é <risos> a mãe pegou a mãe dele pegou deu umas vassouradas nele. <risos> e o transmital saiu bem cara saiu bem porque se manteve calmo enquanto pôde aí se manteve calmo tranquilo querendo conversar querendo argumentar, e o que não te, que é uma bicha histérica assim <risos> enfim é, é isso que eles, eles fizeram até eles eles têm de tudo um pouco é. O ser humano por si só é bem 10 cara <risos> não é só o bostileiro que é o bostileiro é com certeza bem 10 assim Mas é claro que a gente tem a predominância né, da, da genética E aquele negócio, se você quer se conhecer melhor, faça um exame genético E dá o seu código genético para dizer. Quem sabe você descobre alguma coisa boa, você tem alguma coisa de, de sei lá, deles Tem alguma coisa de, de europeu Pardo, o, normalmente o pardo, ele tem mais, é, a genética dele é mais europeia do que africana <risos> O pardo é mais europeu <risos> E aí vem aquele negócio da, da treta lá do Carrefour, dois pardos batendo no pardo Aí o pardo que apanhou que morreu virou negro E o pardo que bateu virou branco <risos> Aquele negócio de que guerra racial no bostil E bochileira tudo bem 10 Aquele negócio de, de origem lá ah, Eu tenho as origens, sei o que, sei o que Então começar, tem a sua árvore genealógica lá Aí tem aquele Ah Quem são seus avós Quem são seus bisavós Seus oito os seus 16, trisavós, avós Seus 32 Seu 64 pentavós Se você ficar puxando, puxando as coisas assim Vai ficar um número absurdo Que vai dobrando Conforme você vai voltando uma geração Atrás Não teve tudo isso de pessoas Se você voltar por exemplo Para a época de Cristo Vai dar 15 quintilhões De pessoas assim, Que são seus descendentes de... É coisa errada Porque tem também um fornica com o outro, um que não é filho do outro de verdade, é uma salada mista que a gente nunca vai saber e não tem que se preocupar com isso também, eu mesmo das minhas origens polonesas e tal, <risos> que que adianta, que que adianta, eu não consegui nada, não vou conseguir uma cidadania porque que eu não tenho documento, quase não tenho documento nenhum que comprove, E a época que meus antepassados chegaram aqui nem existia Polônia, nem existia. Aí fica muito difícil, parceiro. Aí fica complicado. Enfim, é tudo o que passou. Eu acho que esse debate é é bom para quem estuda, cara, para um debate interessante, de, de de conhecimento. Mas além disso, é uma estupidez danada. Tem que tocar o barco aí, assunto meio chato E eu também não quero treta com ninguém, cara Nem com o Knut, nem com o Beta pobre, nem com o Transmig e tal Eu não quero treta com ninguém Um homem em paz não quer ganhar com ninguém O um um grande chorão do Charlie Brown Falando do chorão, nossa Eu quase chorei, cara Ouvindo o Charlie Brown no, no mercado <risos> tocando aquela o melhor presente deus me deu a vida me eu a lutar pelo que é meu <risos> é música bem de, de malhação cara. nossa na época que a malhação era boa, coisa boa assim tá <risos> Ai, vamos voltar aqui que mais teve de assunto pra relatar aqui ah da chapinha que eu metei <risos> Tá vendo o campeonato de golfe, na ESPN. <risos> golfe, ó, ó, esse porte das elites aí. Você, você tem que, quer ficar próximo das, das elites, você, mas você tem que ter algo que acrescente também. E fique próximo às elites, você tem que gostar do que elas gostam. Aí tem que aprender com o burguês em glória aí. Um abraço pro burguês, não sei se ele ouve o meu podcast aí. Tô achando que é mais um que não, não ouve <risos> Eu tenho um monte de gente que eu acho que ouve, mas não ouve Mas eu, eu tenho que parar com essa paranoia, cara Eu tenho que parar de, de querer que todo mundo ouça cara. Porque nem todo mundo vai ouvir Pelo menos dos meus conhecidos aí, do meu do meio conhecido, do, dos meios betas Mas vamos voltar ao assunto aqui do campeonato de golfe Tava tendo na ESPN agora Assim fim de semana aí deixa eu ver que dia que eu me perdi aqui <risos> Teve agora dias 11, dia 12 de dezembro Tá tendo US Open Feminino na ESPN E tem lá as LCRs, claro As loiras do fiofa rosado, de néctar furtado, não sei o que lá As coxas grossas e tal <risos> tem também as algumas asiáticas assim tal e teve uma chapinha que eu betei na hora <risos> tá, que tava era tava como líder no dia cara nos três primeiros dias né que os torneios de golfe normalmente são quinta sexta sábado e domingo eu tava liderando, liderando os três dias aí no quarto que é domingo eu não vi Eu não vi porque tava ocupado muita coisa, tinha visita em casa e tal, eu não, não consegui ver. E na verdade parece que, é, eu tava lembrando agora, foi adiado pra segunda, e se como a segunda eu trabalho, eu não consigo ver. <risos> por foi adiado por causa que tava chovendo lá no campo e tal, aí chovendo não dá. Até dá, mas se tiver raio não, não vira muito, porque lá, ali é campo aberto e é mais fácil de ter raio quando chove, mas vamos voltar aqui ao assunto. Esses três primeiros dias ela tava liderando uma japinha chamada Hinako Shibuno, é isso mesmo. Pesquisa aí no Google, tem um jeitinho meio assim, meiguinho, é bonitinha cara, bonitinha, tinha até umas coreana lá cara, mas sei lá, a coreana é, pra mim é meio artificial. Tem uma outra bonitinha, mas pra mim é meio artificial, sabe? Ainda mais esses negócios de, de, de K-Pop. que tão, Tanta artificialidade, tanto moderno, tanto urbanismo, cidades, degeneração, tudo aquilo ali que nosso querido beijo de viriato abelmina <risos> Enfim, eu chamo a atenção, é bonitinha, tá? De um jeitinho meio meiguinho assim. É, fica, ah, mas eu queria tanto, tanto, tanto. <risos> fica vendo essas putarias aí, não sei se, se o microfone tá bom aqui, eu acho que. Porque eu tô falando baixo aqui, eu tenho que falar baixo, mas falta aqui. Vai dar vontade de gritar, ah, mas eu queria tanto. tanto. <risos> Muito bonitinha, tá betando pra ela. <risos> Ai, ah, eu queria tanto. Alguém, uma japinha meiguinha. Submisso. <risos> Podem, podemos imaginar que japinhas lá no Japão são piores. <risos> tanto é que a gente vê a realidade dos nossos queridos nits aí. Dos Rikikomori. <risos> tem que trabalhar, tem que dar o fiofó quase. Pra sustentar e aí tem as carreiristas e o cara não consegue chegar no patamar que ela quer e aí o cara se abdica do, dessa modernidade tóxica. É o que o Japão arrumou o jeito, né? Pela tecnologia. <risos> Ai que dá vontade de ter uma dessas bonitinhas assim, Japinha bonitinha, dá, dá vontade sim. <risos> Eu enrolei tanto pra falar isso É uma vergonha esse podcast, cara É uma vergonha Vamos falar também Do que, que eu posso falar Ah, lembrei agora Teve a, o falecimento Do Paulinho, do, do vocalista Do Roupa Nova Ai, O povo de é, música Boa cara. Ai, Uma perda na música Grande perda aí Opa, nova, um baita grupo aí, os caras, os caras são músicos de verdade, eles não, são, não tocam esses chorumes aí que socam na gente igual a eles são, são músicos verdadeiros mesmo, parece que tem uma mesa de, que eles são os únicos que tem uma mesa de som, eu ouvi falar dessa história, de uma mesa de som, os únicos na América Latina que tem tal mesa, eles compraram lá de Nashville. Lá da capital da, da, da música e tal, tem o museu do Elvis lá se eu não me engano tal Eles compraram essa mesa de lá eles são os únicos da América do Sul, América Latina que tem essa mesa de, de som assim Os caras são ficcionados aí E agora eu tava pensando, eu tava pensando em pôr umas músicas de fundo nesses podcasts especiais aí Eu vou pôr umas do, do Roupa Nova também, cara Vou pôr umas roupa nova, vou pôr umas Italo Disco também Vou pôr umas trilhas de aqui no <risos> Acho que eu vou fazer isso cara, de música de fundo assim Só espero que saia bem aí no... Porque minha voz tá muito, muito baixa, muito baixa mesmo Porque eu tenho que gravar baixo aqui Enfim, o que mais posso falar aqui pra vocês? Ah, vou falar aqui do podcast do Romero. Do último podcast, o 103. O Romero violando o tocão aí. <risos> só nos violeiros aí. Só nos violão, tocando, tocando Raimundo. Só no tocou Raul. <risos> Também não tocou Faroeste Caboclo ainda bem, pelo menos isso. Uma coisa que eu vi no podcast dele. É, que ele tá falando de buscar experiências, de aprendizado, de ler, de escrever, de estudar, que é a verdadeira felicidade, buscar conhecimento e ele falando né que a filosofia é um meio, é um dos meios, um dos melhores meios para ter isso ter o um verdadeiro conhecimento sobre a vida, pra você ser uma pessoa melhor, é interessante os pensamentos dele, eu não sei se, se eu tô falando certo, se eu desveio um pouco, é aquele negócio de telefone, telefone sem fio, mas falando disso no, no podcast dele, <risos> apesar de ele tá meio mal, então <risos> é fim de ano gente, é fim de ano, <risos> todo mundo tá de saco cheio no fim do ano, E ele falando né, de, de você buscar, né, de ler, de escrever, de fazer coisas que acrescentem na sua vida E eu fico, pense, fiquei pensando né, que ele, por exemplo, ele tem, tem muita bagagem de conhecimento Eu, perto dele, eu sou um brainlet Apesar de eu ter o meu conhecimento também de vida Nesse, nesse aspecto eu sou mais brainlet que ele A sabe tocar violão, ele já viajou, já morou sozinho, em outros lugares mora sozinho agora. Ele tem teve experiências e eu fico pensando na minha vida, eu não tive algo interessante, digamos assim, é mais bugo de carga mesmo. Trabalhar, trabalhar, me segurar porque eu ganhava pouco, eu não não tinha e ainda eu não tenho essa coragem de fazer algo diferente de sei lá sair por aí de aprender um instrumento e uma outra coisa também que eu um parênteses aqui eu tô meio parado nos estudos também por causa dessa essa correria toda de fim de ano mas também por não ter vontade assim ter saco pra fazer tal coisa Voltando aqui, e é que aquele negócio, você não se sente uma pessoa importante. Aí acaba nesse negócio de comparação, de você se comparar com os outros. Eu vi, comparo, fico me comparando muito com os outros, e eu sei que não é muito certo, é até bom você usar da maneira certa a comparação. Mas tem horas que você tem que tocar o foda-se, você tem que fazer o seu melhor. E acabo me comparando e eu vejo que eu não tenho muita coisa interessante assim. E até lembrei daquele episódio do chapulin <risos> do seu mundinho, é do velho que ficava assistindo TV e vendo chapulin Colorado na TV. Ele queria ser o ele e que. Na cabeça dele que eu vou se tornando Chapolin e tal, aí e deixando as outras ver a ara da doida lá. <risos> eu lembrei disso daí, aí lembrei da do que ele falou pro Chapolin quando apareceu o Chapolin, né? E tomou a pílula encolhedora. Aí foi falar com ele. Aí o velho falou, mas Chapolin faz coisas importantes. Seu mundinho não é importante. Aí o Chapulinho fala aí que pensa, cada um tem sua importância. Do lixeiro até o, uma secretária, um pedreiro, um bom office boy, um entregador aí de Uber Eats, de iFood, de, de, todos têm sua importância. E o problema é que as pessoas não enxergam a importância de cada um. Por, tá, por ter tantas assim. E tem horas que eu não me vejo como importante na escola. Tem horas sim que eu não tenho devido valor porque aquilo ali não é pra mim. E eu fico pensando que como aquilo ali não é pra mim, é... aquilo que eu tô fazendo é muito humilhante ser secretário. Aí você lembra daquela música Secretária, da do Amado Batista. <risos> secretária, nos Eu não lembro a letra direito. <risos> Só lembrou do Vassete Sexual. <risos> Eu fico muito envergonhado porque aquele serviço ali não é, não é para um homem fazer. Mas é o que tem para hoje. E nessa sociedade de conforto que vivemos, infelizmente sobrou isso. A gente não, soube, não sabe lidar com as adversidades e acaba nisso. Se frustrando, se frustrando ainda mais. Eu podia ser, aí eu ficava pensando, ah, eu podia ser, sei lá, bombeiro. Quando eu tivesse idade, podia fazer um concurso. Ou entrar numa polícia. Ou ser pedreiro. Ou servir o quartel. Aí muita gente chegando aos 18 anos tem medo de servir o quartel. Mas na maioria das coisas, apesar da maioria das, das vezes tá te dispensarem, você, se você é um jovem, chegar nos seus 18 anos aí, você tem que. É bom servir o quartel, cara. Te, aprende, te ensina muita coisa, ensina disciplina, ensina a se se virar. A, a aprender a fazer algo. coisa que infelizmente eu, eu não tive, eu lembro que né, fui pro ensino médio, diretamente para a faculdade, eu consegui passar numa FATEC aí, <risos> pública pelo menos isso, não paguei uma esquina aí, mas eu não tinha nenhuma base do que eu escolhi da minha vida de fazer, E eu acabei não aprendendo nada, e eu tô nessa correria de voltar atrás, e eu tô parado na, na programação, aí eu tô parado, cara, eu tô parado. Uma frustração terrível, assim. É, ter coisa pra chatear a gente aí. Enfim, é muito... O que seria bom, o ideal seria eu larpar de cita. Lá no sul da Rússia, montado no cavalo, que nem um beijo de viriato. Eu queria ser um cita, cara. Mas enfim, é o que esse mundo. E o que eles fizeram aí. Acabaram com, com as pessoas, cara. Acabaram com tudo. A gente tem que aprender a sobreviver com o que a gente tem, de jogar o sistema e negar esse mundo, esse mundo só tem coisa ruim, cara, só tem coisa ruim, só tem frustração, cara, eu tenho buscado a Cristo, mas aí vai, vai do que você quiser, cara, eu não vou impor fé a ninguém, a impor crença... Sei lá, cada um acredita ou não acredita. Eu tava pensando esses dias... Todo mundo tem um Deus, cara. Todo mundo tem um Deus. Todo mundo, todo mundo. Até os ateus que falam, ah, eu não acredito em nada, nós... Nós somos um, um pedaço de existência que veio por acaso, não sei o que, não sei o que. Eles têm um Deus, cara. Se não for... Deus, né, da, da Bíblia, com certeza é um dinheiro, é aquele emprego, é a namoradinha dele, ai, mas ele queria ter, fica, fica manginando a namoradinha, ela pula cerca, ela, com ela quica no canavial de rolas aí, e mesmo assim ele fica, ai, você queria ter, ter, ter, ter, fica lambendo ela, Aquele nojo Que mais? Aquele carro Aquela casa Se não tem O Deus da Bíblia né Que eu falei, pode ter o Sei lá, o Buda Até o Capiroto <risos> Tem uns doidos aí que Criando essa, essa merda aí. <risos> Cada um com sua crença cara Cada um sabe o que é melhor para si O que é bom Tá aí E cabe a você, você decidir o que é melhor para sua vida. Todo mundo tem um Deus, cara. Todo mundo tem um Deus. E vou, vou terminar aqui com um corte. Até que durou bastante. Esse primeiro corte aí, meio bocosado. Espero que eu não tenha acordado as pessoas aí. E é isso aí. Tchau para vocês. Bom, olá a todos, antes de entrar aqui no trampo, segunda parte Fiquei pensando aqui no que eu disse ontem sobre cada um acredita no que quer acreditar Aí muitos vão falar que é culpa, aí é culpa O Beto não tira o culpa da língua ai tudo é culpa e tal Aí ó Mas um Deus aí, o um Deus de muitos betas aí, que é o Coping, cara. Ele acha que tudo é e ele acha que tudo é foda, e ele é foda por sair fora. Isso daí, mas é, é culpa também, cara. Tudo cope. <risos> é aquele negócio, você ficar encanando muito por muito. De que tudo é culpa, você vai ficar doido, cara. Ficar doido. Daí pro churrasco. pro acto um santo dois pulos aí <risos> e eu tava pensando também no que o Romero explicou Romero Romero Romero <risos> o no que o Romero é explicou tava pensando aqui no que eu falei ontem sobre não sentir importante eu gravei ontem tá só para saber aí de não sentir importante tal tal tal Eu fiz uma comparação né, com o Chapolin Colorado. Eu faço comparações toscas. <risos> tá lembrando aqui uma conversa no grupo Betazé do Homero, falando sobre a era, se eu não me engano, de mitologia grega e tal. Que a era era amante de Zeus, aí... É, a esposa, só que os eu dormi, aí a era ficou puta da vida, e foi descontar no fi, nos filhos, tal, tal, tal. Aí eu falei que é tipo a Soraia Montenegro de Maria do Bairro. <risos> que queria ficar com o Chedão, mas a Maria do Bairro chegou primeiro. Aí, pra descontar nela, ela... Que, que é, ficou namorando o Nandinho <risos> Nossa cara, quanto de cultura inútil que eu tenho, cara Nossa Se bem que tem coisas Ditas inúteis Que explicam muito do nosso Cotidiano hoje em dia É complicado você estudar, cara Eu me sinto um bosta <risos> Aí, aí eu fico usando novela mexicana para explicar algo é, de mitologia grega. <risos> Outra novela mexicana lembrando da Usurpadora. Gabriela Hispani, que ai, como eu queria tanto, tanto dessa época, era muito bonita, caralho. Queria ter uma... namoradinha uma esposinha honrada que nem a Paulina Martins <lads> apaixonada mas okay. ai, ai, naquela época era muito bonita Gabriela Spanik aquele negócio chegou a certa idade aí faz plástica não fica leg, tenta emular O auge, mas não fica legal, cara, fica esquisito, sei lá, põe silicone e tal, tal, tal. Quem gosta, gosta, mas enfim, é, eu acho ela melhor na época da usurpadora, cara. <risos> E por que que eu tô falando disso? <risos> Bom, deixa eu sair daqui que já já vou entrar aí no tripalho. Desejem-me sorte aí, Betas, ó. Não esqueçam do like, hein? Vocês estão esquecendo do like, hein? Dá um like aí. Dê um comentário aí, dá força. E é isso aí. Um abraço a todos. Fonsarcast com o seu podcast. Primeira intro, top. De volta aqui faz uns cortes aí. Cara, estive em um lugar santo agora. Chamado Carrefour. <risos> Lugar santo de pessoas de bem. <risos> que tratam o próximo com amor. <risos> e expurga a maldade na base da porrada. <risos> o Homero gosta do Carrefour, cara. <risos> Ai, estive lá. Dando um bisu nas coisas aí. E, cara, eu tô com um sentimento agora que eu tenho que passar pra vocês aí. Tô com uma vontade de cagar, cara. Vocês nem imaginam. <risos> vontade de cagar, cara. Tá foda, bicho. E com essa... Essa histeria coletiva do Coroca. Deixou as pessoas mais paranoicas. Eu já sou meio assim, né? Na hora de ir no banheiro. <risos> de soltar um barroso eu tento selecionar bem normalmente banheiro de shopping é bom para isso mas não tive como se o banheiro do Carrefour também não dá né tem que vou ter que esperar chegar no trampo <risos> e pior que justo hoje cara normalmente quando você tá de cueca branca se dá dá uns piriri em você cara <risos> Vai estragar minha cuequinha do naruto hein? <risos> bonitinha cheia de kunaisinha de shuriken <risos> cueca do naruto é o é o céu céu vou confessar aqui que eu tô falando aqui depois do episódio do contraversão lá com trans miguel <risos> sobre as asas humanas aí ó gente estudada é outra coisa Eu passei por cima aí, posso até ter dito merda aí desses estudos aí. <risos> ai, ai, mas é, é porque também eu não busquei, eu não busquei estudar a fundo o assunto. E também esse fim de ano tá paia, eu tô sem estudar, cara, não estudei nada, tá, uma correria aí. Até o curso do Mairo eu dropei, cara, de inglês, sei que eu preciso retomar, e ainda tem mais semana que vem de tripalho, nossa, é osso, cara, é osso, mas vai passar, já tá tudo passando aí, os, os dias estão passando, as semanas estão passando rápido, os dias estão passando lento, mas as semanas, os anos passam rápido. E é isso aí minha gente Só pra Falar aí com a vontade de cacar <risos> E vamos Vamos lá agora Vamos à luta Todo dia essa minha labuta Nós trabalha feito filha da <risos> É isso aí gente Abraço a todos Olá a todos Estamos aqui na Calada da Noite Preta Mais uma vez <risos> E falar, terminar aqui. Eu acho que eu vou terminar o podcast. É... O que que eu vou falar? Tava pensando nas coisas do Carrefour, cara. Tem que ter aplicativo, cara. Pra ter desconto. Tudo no cartão com essa putaria de ter desconto em aplicativo, cara. Vocês querem saber tudo, tudo, tudo que você gasta, cara. É isso que... O gado quer des ganhar desconto e troca de dar seus dados, das suas preferências, das suas, das suas. As suas vontades pra melhorar a propaganda, pra direcionar a propaganda pra você. É os parceiros, é os, é Dá uma raiva disso tudo. E tem também o caso do moleque lá que foi vítima de injúria racial no futebol lá. isso é um sinônimo de fraqueza, cara. Porque. Ele nem pra falar, oh, vai se foder, o seu pardo escroto do cara. <risos> <risos> Todo mundo no postil é bem 10, o que eu falo aqui, cara. E a imprensa pega e quer fazer guerra com isso, cara. Que botar um contra o outro. É, é paia, bicho, é paia, é só essas raivas aqui. Não vou falar muito também, vou mandar os abraços aqui pra galera. Mandar uns abraços, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o poste. Um abraço aí pro nosso querido, vamos lá, vamos começar aqui, dos grupos Betas aqui. Um abraço aí pro Vitor Mendes Pereira, mandou um salve aí. Um abraço também pro Murilo Dias. Também um abraço pro Wesley Lima salve, salve. Também mandar um pro Lucas Santos, para o Michael Lana, para o Eduardo Menezes, para o Ruger Fênix. E é isso aí, vamos apagar esse poste aqui, se deixar, vamos lá pro próximo poste, eu criei um nome da minha página também, vou deixar esse por último. Também um abraço aí pro nosso querido cook no Dai, que é o Borá, tá em todas aí, mandando salve. Um abraço aí pro Homero, grande Homero do Meno Podcast aí. Um abraço pro João Vinícius e também um abraço o Rodrigo Oliveira. Vamos também fazer a mesma coisa aqui. Neste grupo. Minha publicação foi excluída. E é isso aí. Olha, já tá tendo a votação aqui do beta do ano. <risos> Tem um monte de coisa boa aí. Vamos ver, vamos ver. Gadonã preso. O cara que apostou 5K no tranco. Vamos ver o que vai dar essa premissão aqui. Também um abraço para. <risos> Tô com fome que wear o leite se você der rápido é tô com fome quero leite <risos> e ele mandou bem um salve aí que a foto do cachorrinho aí com o headphone e tudo também um abraço para o nantar weejers nossa esquizofrênico aí doido da caramba <risos> um abraço também para o gabriel alexi um abraço para o zé rock também para o Michel Couto e para o Thomas Carvalho, o grande Thomas aí, sempre aí conosco aí, tenho certeza que quer excluir, eu quero excluir, paga tudo, mano também um abraço aí, para o grande Xerox aí, no podcast falando sozinho, um abraço também para o David Assis, um abraço para o Eric Grid grande Eric Também para o Clayton F. de Jesus Esse é o f... <risos> É o, o Dido <risos> que... Ah, o Xerox aqui Mandou, uma, pediu um Salve aqui Para o cãozinho dele O nome dele é Barão Um abraço para o Barão também <risos> Ai, Carinho do cachorro Também o David aqui Mandou salve, salve Tá mandado salve E vou excluir aqui, senão o povo vai mandar aqui. Vou ver pra deixar. Pronto. E é isso aí, minha gente. Só isso mesmo. Vamos juntar as peças aqui deste quebra-cabeça doido. E fazer uma coisa, dela. tentar fazer uma coisa, né? E é isso aí, a gente. Um abraço a todos e fiquem bem. Tchau.